Välkommen att lyssna på veckans program. Vi hörde först Lunds studentsångare med sången Under rön och syren. Alldeles bara häromdagen så såg jag sirenknopparna i trädgårdarna. Så det passar bra. Nu händer det mycket i naturen. Varenda dag kommer det nya upplevelser. Och en upplevelse just nu är att den gula försytiganden lyser överallt. Vi tar en sång till med lunchstudentsångare: Sången om våren. I sången om våren ska all Förskyt som blommar överallt så läser jag för dig här två av mina dikter. Förskyt blommar och Försommarens färger. Förskyt blommar bredvid perrongen på Mjölby station. Jag gläds så till lysande gula kvistarna fulla med blommor.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 Lågan som brann flämtar svag Om allt i din dunkla blick ser jag rädsla Och om jag kunde nå fram till dig Om vi såg varandra som vi gjorde Lågan som brann flämtar svag are too finnas en plats för oss där vi trotsar allt det som varit hoppet jag har flämtar svart om allt men jag måste tro ja jag tror att snart så blir en ving för dig Den här sången vi hörde efter diktläsningen var med gruppen Manna och hade den suggestiva härliga rubriken solskensfärg solskensfärg det är väl gult det. Apropos solen så hör vi Ingemar Olsson och hans härliga sång från Hans Afrikaskiva Sol, Vatten och Vind. Och sen skrev jag en sång som heter Som gåva eh, som eh, talar om glädjen över livet över vänskap och naturen men också glädjen över Jesus Kristus. Här får du höra mig sjunga den. Han Hanga mig En lovsång av mina sånger, därför att jag fylls av tacksamhet och beundran och lovsång när jag ser allt i skapelsen. Det här är en sång till den treenige guden. Gud min herre, jag prisar dig. Jesus Kristus, min frälsare. Helige ande som ger mig glädje. Gud min herre, jag prisar dig. Herren du ger kraft åt mig så jag Jag dricker ganska mycket kaffe, eller väldigt mycket kaffe tycker jag i en del. Och eh, redan från min barndom i eh, Indien så var jag van att dricka indiskt kaffe med mjölk och socker. Det är ju som en alldeles egen dryck. Det smakar inte kaffe tycker nog många svenskar. Men sen kom jag hem till Sverige i 13-14 års åldern. Och då drack jag inte kaffe alls. Jag drack te och jag drack kalla drycker av olika slag. Men så började jag i 20-årsåldern och när jag skulle fylla 21 som ung pastorslärling, predikantlärling. Och jag var i Gävle Pingsförsamling och där. När jag kom i början så drack jag inte kaffe utan jag bad få te, jag bad få läsk eller saft. Och eh, det var många som var vana vid att bjuda på kaffe som sa ska du inte ha kaffe. Och så började jag dricka kaffe och eh, nu så dricker jag mycket kaffe men någon gång ibland låter jag bli ett par dagar och jag får i alla fall inte huvudvärk så att jag tror inte att det är. Så hemskt skadligt för mig, utan jag njuter av mitt kaffe. Ofta med mjölk och ibland utan mjölk. Jag har läst igenom en eh, bok med eh, flera av Thomas Tranströmers diktsamlingar från början av hans skrivande på 50- och 60-talet. Thomas Tranströmer vår Fantastiska svenska poet. Jag beundrar honom jättemycket. Och här har han en väldigt trevlig dikt som jag läser för dig. Espresso. Det handlar ju om kaffe förstås. Dikten Espresso av Thomas Tranströmer. Det svarta kaffet på uteserveringen med stolar och bord, granna som insekter. Det är dyrbara, uppfångade droppar, fyllda med samma styrka som ja och nej. Det bärs fram ur dunkla kaféer och ser in i solen utan att blinka. I dagsljuset en punkt av välgörande svart som snabbt flyter ut i en blek gäst. Det liknar dropparna av svart djupsinne som ibland fångas upp av själen, som ger en välgörande stöt gå, inspiration att öppna ögonen. Ur diktsamlingen Den halvfärdiga himlen, skriven 1962. Och vi illustrerar det svarta kaffet med en låt med Edin Ådal Black Coffee. Och vi hör väl kanske inte hela men en del av den låten. Jag läser ännu en dikt av Thomas Tranströmer för dig. Resan. Det handlar om tunnelbanan och tåget i Storstockholm där en del av resan går under jord. Och sen när man kommer ut i förorterna så blir det lite annat. Det här är en fascinerande dikt tycker jag. Resan. Dikt av Thomas Tranströmer. Ur diktsamlingen Den halvfärdiga himlen 1962. Resan. På tunnelbanestationen. En trängsel bland plakat i ett stirrande dött ljus. Tåget kom och hämtade ansikten och portföljer. Mörkret nästa. Vi satt som stoder i vagnarna som halades i hålorna. Tvång, drömmar, tvång. På stationer under havsnivån Sålde man mörkrets nyheter. Folk var i rörelse, sorgsätt, tyst under urtavlorna. Tåget förde med sig ytterkläder och själar. Blickar i alla riktningar, på resan genom berget. Ingen förändring ännu. Men närmare ytterna, Dan började frihetens humlor surra vi steg gud jorden landet slog med vingarna en gång och blev stilla under oss vidsträckt och grönt sädes ax blåste in över parongerna. slutstationen jag följde med bortom slutstationen hur många var med Fyra, fem, knappast flera. Hus, vägar, skyar, blå fjärdar, berg öppnade sina fönster. Det passar bra efter Thomas Transfrömmers dikt om resan att vi hör en låt med Ludvigssons orkester när jag hör tåget. En trevlig berättande visa. det packat din väska, nu var det dags att ge sig år. Liten flicka var stående, skulle flytta till stan. stod på perrongen och jag minns kommande du gav Tåget som skramlade bort med mitt älskade barn Här hemma i allting så tyst sen du lämnade oss Vänjer sig sakta Men kan kanske aldrig helt van Det är tomt efter dig Men det är så det ska vara förstås För saknar det ett utryck för kärlek Ditt älskade barn Jag hör taget som skrannar och kränger Så är du för alltid Ett älskade barn Vårt liv i en resa Nu ber jag en bön för dig Att dödsänglar går med dig Längs vägen Ett älskade barn Och Om världen någon gång för stora för farlig för dig Då är du välkommen hem, mitt älskade barn När jag har togel som skramlar och kränger vägen mot stan Delskade van. Du var vuxen och stor när du lämnade åstadgjord. Sägs att vi mål går över. Hur ska jag någonsin leva? I mitt hjärta så är du för alltid. Det ska de bära. Ett prosastycke får det här som jag nyligen skrev Skrämmande statistik Uppmuntrande ental I tidningen Dagens Fredagsnummer den 4 maj 2018 läser jag skrämmande statistik över den kristna trons roll bland ungdomar i Europa. Och Sverige tillsammans med Tjeckien och Estland toppar den negativa statistiken. I Sverige svarar 75% av ungdomarna att de inte har någon tro alls. 18% att de har en kristen tro och 7% att de har en annan tro än kristendomen. För Tjeckien är det ännu sämre siffror och i Estland endast marginellt bättre ställt för en kristna trons ställning. Statistik skrämmer ofta och slår ner modet på oss. Det är också allt för ofta passiviserande och till och med förlamande att titta för mycket på de stora siffrorna och på människor som en anonym massa. I samma tidning läser jag också en krönika av Pastor Andreas Nilsen, ledare och talesman för de snabbt växande hilsångkyrkorna i Sverige. Särskilt i Stockholm samlar de varje vecka många hundra mycket entusiastiska och engagerade unga människor till gudstjänst men också till ett mångförgrenat socialt arbete bland massor av tilltuffsade och behövande människor. Han skriver Vårt fokus handlar fortfarande om en människa i taget. Det uppmuntrande entalet. Att möta en människas uppmuntran eller värme eller ärliga intresse för andliga upplevelser kan vara det jag minns av en dag som annars kanske var ganska vanlig eller till och med nedslående. Häromdagen fick jag ett kort, uppmuntrande sms från en pastor jag uppskattar mycket. Vad de få orden lyste upp. Under sommarmånaderna står jag ibland utomhus i ett gathörn eller på ett köpcenter- och sjunger Jesus sånger i 30-40 minuter. Det är många som passerar igenom detta tillfälliga andliga rum under tiden. De flesta är förmodligen ganska oberörda eller kanske lite överlägset roade men en och annan får jag genuin kontakt med. Det kan vara en glad nick, tummen upp eller att man sjunger med i någon rad eller säger ett vänligt ord. Men detta lilla från en och annan betyder mycket. Fortfarande väntar jag på de mer ingående samtalen med människor. Och glädjen att få ge andlig vägledning och att be tillsammans med sökande intresserade människor. Men jag tror att det kommer om jag också fortsätter att ha som fokus en människa i taget. Den store Paulus med sina missionsresor och många grundade församlingar i olika länder hade ingen särskilt glamorös vardag. Han pratade övertygande och engagerat med enskilda människor och små grupper och en och annan gång till större åhörarskaror. Ofta blev han motsagd och fick skäll och hugg och slag och piskrapp och fick fly hals över huvud till nästa stad. Men där fortsatte han på samma sätt. Han skrev en gång orden Jag planterade men Gud gav växten. Det står i första Korinther brevet, kapitel 3. Det är också intressant och uppmuntrande att de människor och kristna grupper och församlingar som ser en människa i taget ofta får se att antalet växer genom en inneboende livskraft som är organisk och inte i första hand organiserad. Och så småningom är man en stor församling som blir till uppmuntrande statistik och siffror för betraktare utifrån. Men för de som är engagerade själva är det fortfarande en människa i taget. Pedagogen och missionären Frank Lowback som bland annat startade en rörelse som också infattade alfabetisering och läskunnighet och i förlängningen andlig läskunnighet myntade uttrycket each one teach one, var och en lär upp en. Välsignade uppmuntrande ental kan bli till positiv statistik. Det var Karola tillsammans med Per-Erik Hallin som sjöng från sin livekonsert i Rättviks kyrka Du vet väl om att du är värdefull? Den härliga grönskan omsluter oss överallt nu. Här sjunger Adolf Fredriks bach -kör. En vänlig grönskas rika direkt. Den sista tiden har jag jobbat mycket med min hemsida. Här säger jag namnet på den www.ingvarholmberg.se Och jag skriver i ett brev till många av mina e-postkontakter att min hemsida är som en helt liten värld. Där finns det både sånger och dikter och eh, dikter att läsa, dikter att lyssna på dikter att se som videos med, med bilder och höra mig läsa och det finns eh, små predikningar som förklarar evangeliet det finns eh, den här bloggen som jag har varje vecka det finns ganska mycket att eh, titta på hoppas att du som har eh, internet och brukar använda det antingen på datorn hemma eller på din telefon eller surfplatta att du tar dig tid och tittar på min hemsida www.ingvarholmberg.se Och det här radioprogrammet eh, lägger jag upp på min hemsida varje vecka. Det går ju i Linköpings och Norrköpings och Vetlandas närradio. Och det är jag jättetacksam för. Kruxet är att med radio ska man passa tiderna som det sänds på. Och då är det bra med det som kallas numera för poddradio, alltså radioprogram som finns på nätet och man kan klicka på dem och lyssna när man själv vill och sen 1990 eller 2015 så har jag drygt hundra av mina radioprogram på min hemsida de tidigaste under ungefär ett år som primitiva videos med lite bilder inlagda och sen från 2016 är det som ljudfiler. Så därför kan du höra ett program på min hemsida. Jag gjorde så för några dagar sen att jag gjorde ett inlägg, en sida där jag listade eh, några temaprogram eh, om kärlek, om gästvänlighet, om humor och så vidare. Och gav länkar till dem. Och sen har jag också några intressanta personer jag har intervjuat och pratat med. Och sen sist på den här listan så har jag tre program där jag berättar lite grann av min livshistoria. Och de där programmen finns alltså att klicka på och komma till direkt om du besöker hemsidan och letar rätt på fliken. Radio. Jag läser för dig ett par bibelversar ifrån Saltaren, åttonde salmen. När jag ser din himmel, dina fingers verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa att du tänker på henne? en människos son att du tar hand om honom. Ja, när man ser stjärnevärlden, när man ser tänker på universum, på kosmos, så är det svårt att fatta att Gud verkligen bryr sig om varje enskild liten människa. Men Bibeln lär att han gör det. Några ord ifrån Jesaja 40. Vet du inte... Har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och mattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den mattlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men det som hoppas på Herren får ny kraft, det lyfter med vingar som örnar, det springer utan att mattas, det vandrar utan att bli trötta. Det är underbart med en Gud som älskar oss och ser oss, vilken ålder vi än är i. Låt oss be. Tack Herre för din omsorg. Tack för vårens tid med allt fantastiskt som vi ser omkring oss och hur det förändras dag för dag. Och tack för din omsorg om varenda liten människa. Du vill att vi ska ha en personlig relation till dig Herre. Välsigna mina lyssnare. Amen. Vi avslutar med Jan Sparring som med sin härliga basröst sjunger Jag kan ej tvivla. Ha det så bra vi hörs igen nästa vecka. Fåglarna sjunger Till hans ära Bommorna till hans välbehag Jag hör havet som leker Och vinden som susar I blomstrande fögring I sommartid Då kan jag tvivla Då måste jag tro i Herren som skapat vår jord en trygghet jag äger som vet att han lever och givit oss livet och verklag ger. Det som kring oss, kanske livet är lätt för många att leva i sommartid men när mörkrets inbrott drar över bygden brottas du kanske med en inre strid Men då ska du veta att Jesus sin är ära Han älskar dig mera än du anar Och han ger dig en frid som du aldrig hade väntat Och du ser med större glädje På allt som han skapar Och kan du ej tvivla Du måste väl tro Det är Herren som skapat vår jord Den trygghet du äger du vet att han lever och givit oss ljuset